Запали свеща си Пролетна екскурзия на Витуша. За пръв път отиваме там тая пролет. Как тя винаги ни се представя в нов лик. Днес тя ни говори нещо, което никога до не ни е говорила. При всяко посещение тя ни разкрива нови тайни. Поднася ни нови дарове и с неизчерпаемата си съкровищница. Днес тя е тъй разположена към нас, но и ние я обичаме. С любов навлизаме в нейните недра. Вслушваме се и в най-лекия ветрец вглеждаме се в най-малкото камъче, цвете, тревичка или храст, за да доловим това, което иска днес Витуша да ни каже. Слънцето е така приветливо към нас днес. Невето е синьо. Само малки, нежни, бели облачета има над хоризонта. Още при изкачването един извиква. Изгрев! Всички се спираме по склона на планината, вгледани на изток. Там розови краски Семенят всеки миг. Птичките летят над главите ни и огласяват околността с шумния си концерт. И те долавят животворната енергия, която в този миг се разлива от изток. Не е ли това техният радостен молитвен поздрав? Каква свежа млада трева расте горе на нашата обична полянка. Тук там, по отсрещните осойни места, има още остатъци от снежни преспи. Навсякъде има от характерните за този месец тук сини минзухари. След няколко часа престой всички сме събрани около учителя. Той поглежда цветята около нас и казва... Като влезе жълтият цвят в мене, събужда мисълта. Червеният цвят, като влезе в мен, събужда вярата. Цветът е като храна. Около нас пчелите бързат да използват ранните пролетни цветя. Учителя казва по този повод. В една възпитателна школа всеки трябва да има по един пчелен кошер и да работи с пчелите. Те ще му дадат пример какво нещо са чистота и разумна работа. Те приемат и предават радиовълни. Те са радиоприематели и радиопредаватели. Ние Едвам сега си служим с радио, а пчелите от хиляди години, но в бъдеще много нови сили ще се развият в човека. В бъдеще няма да има скрити работи, ще виждат през завесата и през стените какво вършите в стаята. Ние сега мислим, че не ни виждат, обаче невидимият свят, вижда какво правиш. Става въпрос за красотата, учителя казва. За да бъдете хубави, трябва да учите закона на козметиката. Вие искате да поправите челото си, носа си, бръчките си и прочее. Има известни мисли, които правят това. Мощно действие както върху човешките черти, така изобщо върху целият човек има любовта. Тя прави човека красив. Тя е най-разумното, най-реалното нещо, което работи във всички области. Тя е подбудителната причина. Всяко нещо, което няма зад себе си любовта, е слабо. Щом дойде любовта, тя подбужда. Без нея ти седиш пасивен. Щом тя дойде, ти веднага се ободриш. Един дойде при мен и ми каза, защо съм длъжен да обичам, казах му. Ти като любиш, ще живееш. За да не умреш, трябва да обичаш. Тогава той ми каза, това е друг въпрос. Въпрос. Какво е действието на любовта? Тя като дойде, заличава всички погрешки на хората и на тебе ти става приятно да гледаш на миналото си. Като дойде любовта, никой не може да те лъже. Щом я няма, всеки може да те излъже. Тя е една нова наука. Най-първо трябва да се отучите от старото. Вие обичате някого. Имате ли ясна представа какво нещо е обичта? При любовта има едно прояснение, едно прозрение. Преди да е почнала любовта да работи в човека, той е в спящо състояние. Щом дойде тя, има пробуждане. Тогава умът, сърцето и волята функционират правилно. И тогава постъпваш като гениален човек. Всяко нещо на място го правиш. Този, който те обича, те поставя наравно със себе си. Любовта никога не допуща да обвиниш онзи, когато обичаш. Можеш да обвиниш самия себе си, но не и него. Любовта дава абсолютна свобода. Като дадеш Едно благо на онзи, когато обичаш, ще се отдалечиш. Той да не те вижда. Оня, който те обича, никога не може да ти направи пакост. Това е абсолютно невъзможно. Когато си в присъствието на един човек, който те обича или когато обичаш, ти усещаш, че имаш цена. Като дойде любовта, усещаш, че имаш цена. Усещаш се силен. Като изгубиш любовта, усещаш, че всичко си изгубил. Тя има магическа сила. Като дойде любовта, у една баба, тя става млада, 19 годишна мома. Тя усеща вътре, че е млада. А пък, младата, 19 годишна мома, като изгуби любовта, става стара баба. Един брат казва. Един американски писател разправя за една 75-годишна жена, която изглеждала 25-годишна, но тя имала любов. Една мома, царска дъщеря, когато трябвало да мине през едно царство, Начерни ли я? За да стане грозна, додето мине през това царство, дето хората не били съвършени. И след като минала през него, пак станала красива. Трябва да бъдеш толкова. Толко спроницателен, че зад грозното лице да виждаш красивото лице, което искаш. Ние познаваме външно хората. Гледаме очите им, носа им и прочее, но това не е човекът. Това е само външното му проявление. Ако ние познаваме душата, любовта ни ще бъде постоянна. Въпрос. Може ли да се изгуби любовта? Любовта, която се губи, не е съществена. И знание, което се губи, не е съществено. Истинската любов не се губи. Истинското знание също. Някои искат първите места. При любовта ще вземете последното място. Щом вземаш първо място, няма да видиш нищо. Събрали се двама светии. Единият имал мнение, Не искал да се допира, да се доближава до грешните. Вървят и виждат един беден човек с щупен крак. Другият светия се навел и поправил кръка на този човек. Ако е първият светия, не искал да се допре до него. Въпрос. Как може да се добие любовта? Всички вие я имате. Без изключение я имате. Но трябва да я проявите. Ако нямате любов, как ще я искате тогава? Каквото и да ви се случи при любовта, никога не роптайте. Струва си, то е все печалба. Едно преживяване на любовта струва повече, отколкото да спечелиш 10 милиона лева. Каквото е положението на царския син, такова е и вашето положение, ако имате вяра. Ако имате вяра, каквато има царският син в баща си, тогава ще имате и положението на царския син. В камера обскура трябва да има тъмнина и само едно светло място. Та за да разберете любовта, трябва да имате една камера обскура. Само тогава ще я разберете. Камера обскура, това е страданието. При страданието ще разберете любовта. Тези скъпоценни камъни при какво налягане и при каква висока температура са се образували? Ти се радваш на скъпоценния камък, но той си казва докато стана такъв, аз си зная. Съвременните хора искат да станат като диаманти, но не искат да минат по пътя на диаманта. За да минеш по пътя на добродетелите, трябва да минеш по пътя на изпитанията. Това е каляване. Някой казва, дали ще оценят любовта ми, и той не иска да си отвори душата. Ти запали свеща си. Дай любовта си. И не мисли какво ще правят хората. Дали ще оценят любовта ти или не. Не търсете да ви обичат. Но търсете да обичате. Най-първо вие вярвате, че няма кой да ви обича. Той е едно заблуждение. Щом живеете на земята, Значи има кой да ви обича. Сегашните езици са много слаби, за да означат любовта. Нямат една дума, която да изрази правилно нейното значение. Като изучавате окултната наука, ще видите, че любовта периодически иде на земята, периодически иде в духовния свят и периодически иде и в умствения свят. Въпрос. Кое е основното заблуждение на днешното човечество? Ние се заблуждаваме, като искаме да направим живота личен. Той не е личен, а всеобщ. Когато един обича някого, ти мисли, че тебе обича. Когато поливат някое цвете, мисли, че за тебе го поливат. Когато изгряват звездите или слънцето, мисли, че за тебе изгряват. И така е всъщност, защото единството лежи в основата на всичко. Благодари, че другите са добре. Щом другите са добре. И на Тебе ще бъде добре. Всичката погрешка на хората седи в това, че искат да живеят своя личен живот. Човек постепенно трябва да разшири живота си. Отначало ще живее за едного. После за двама, за трима. И така постепенно ще се разширява. Додето дойде да живее за всички. И хората, като не живеят за вас и вие, като не живеете за тях, оттам идат всички страдания. В бъдеще колко неща още седят за човека? За колко блага човек е още в буквата А на живота? Светът съдържа безкрайни възможности. Сегашната ни невъзможност е бъдеща възможност. Сегашното противоречие е бъдеща възможност. При любовта всички разумни неща са възможни и всички неразумни неща са невъзможни. Търсете това, което привидно нищо няма а всичко дава. Списание Житно зърно 1940 година Книга 7-8